Перед нами один з тих багатьох воїнів Звів своє чоло в золотому сяйві місяця. На сірому граніті горять слова Маршал бронетанкових військ, двічі герой Радянського Союзу Павло Семенович Рибалко. Біля підніжжя монумента Ніби вічний вогонь, палають квіти. Ніч всеплодющає мати Сія над селом вже й не добере що Ясні зорі чи золотисті гвоздики зірвані на небесних грядках. Урочисте мовчання Раптом порушують чиїсь обережні кроки. В них я вловлюю важкий скрип протеза. Оглядаюся і бачу, до нас підходить спираючись на палицю Якийсь чоловік у військовій гімнастерці. «Здрастуйте!» – говорить він майже пошепки. Ви сполохати тишу. «Доброго здоров'я!» Відповідаємо ми з товаришем. І знову застигаємо в ворочистому мовчанні. Прибулий стає поруч з нами, Виструнчившись по військовому, І я бачу, як ви на його грудях бойові ордени і медалі. Так ми стоїмо якусь хвилину По чесному караулі біля маршала. Троє нас на землі, і четвертий місяць на небі. До Павла Семеновича прийшли, заговорив солдат перегодя. Це добре, що не відались, а то скучно йому, одному без солдатів. Уночі часто питає він мене, як у свого ад'ютанта. А де це Грицько, мої хлопці, хороби і танкісти? Чого я один стою ніби на чатах І дивлюсь на зоряні дороги в небі А я йому й кажу Демобілізували наших хлопців Тих, хто з вами, Павла Семеновичу Горсували Дніпро Брали Київ, Житомир, Варшаву Берлін і Прагу Котрі живі, на заводах працюють На тракторах у полі А ті, що в боях упали Сплять у землі сирій Тільки я один коло вас Павла Семеновичу від усіх солдатів живих і мертвих представлений, тому як земляк ваш, друг з малих літ і солдат вашої бронетанкової гвардійської армії. Коли недобра година вдарить, вість вам подам, і зійдете ви зі свого спостережного пункту, і підемо ми разом з вами ворогів бити, як колись били. Голос старого солдата звучить трохи хрипло, але задушевно, хоча признатися мені від тих слів стає не по собі. Мій товариш непомітно дає знати мені, що наш співрозмовник трохи дивна людина. Та згодом я цей сам помічаю, і від болю в мене стискається серце. Гітом, Павлові Семеновичу, гарно. Кругом теплінь, ночі такі, що живим не спиться. Стояв би отак і вслуховувався б, як обертається земля. Літом добре. От зимою ще не кажіть, навіть йому холодно. Часто просить він мене, Грицьку, ти приніс мене шинелю, не маршальську, а звичайну солдатську. Холодно. Сам знаєш, безкровний я. Та й шапка на голову йому б не завадила, клопочиться солдат. Коли б ви знали, як йому було гарно у сивій генеральській шапці, літня ніч пливе над селом, обертає над землею зоряне небо. Стиха шумлять молоді дубки і клиночки, ставши навкруг маршала мов солдати, чекаючи наказу. Ми прощаємося з маршалом і його ад'ютантом, ідемо сонними вулицями села. Надушив мене бентежно і якось сумно. Це колишній танкіст, тихо говорить мені мій друг, розповідаючи про ветерана. Часом у нього буває від контузії, де вже не лікували, не допомагає. А так чоловік тихий, спокійний, любить цілими днями коло дерев копатись, колгостному садівникові допомагає. Коли ж заходить ніч, одягає стареньку гімнастерку чи обпалену вогнем шинелю і йде оберігати свого залізного командарма. Часто розмовляє з ним. Збоку, хто почує, моторошно стає. Ми вже до нього звикли. До ранку я не міг заснути. Перед очима мене маршал вилитий з бронзи і його добровільний ад'ютант в старенькій гімнастерці з ласкавим поглядом добрих очей, з тихим, хриплуватим голосом. Я і зараз їх бачу обох далеко в Запсільському селі. Старий солдат ходить серед ночі навколо монумента, поскрипуючи протезом. Ходить і тихо шепоче. Спокійно відпочивайте, товаришу маршал. Коли вдарить недобра година, я вам вість подам. І зачарована ніч сія над ними зорі, мов гвоздики. Небо і земля в обіймах святковості. Золото осені, чиста блакиті червоні барви знамен стали окрасою нашого всенародного торжества. 14 жовтня – День визволення України, наше свято. З'їхалися до міста Героя Києва з усієї країни ветерани війни, маршали і генерали, майори і лейтенанти, сержанти і просто рядові солдати, увінчені високими нагородами. Пройшли урочистим парадом хрещатиком і кияни кидали їм квіти під ноги, вітаючи переможцю. Тисячі героїв прийшли у Парк Слави до могили невідомого солдата. Живі прийшли до безсмертних, щоб вклонитися пам'яті немирущих солдатів. Величезна гірлянда, сплетена з безлічі гвоздик, троянд, жоржин, лаврового листя і зеленої хвої, пов'язана червоними стрічками, пливла в руках ветеранів мов барвистий пояс вічної пам'яті і нашої безмірної любові. Повільною урочистою ходою йшли батальйони ветеранів до священних могил на Дніпровському Косогою. І серед них був і він лейтенант Кравченко. Однофамілець генерала Кравченка, того, що родом з-під який був у них за командарма. Багато їх Кравченків серед танкістів, яких вважали ріднею генерала. Лейтенант Петро Кравченко обійшов усі плити над гробки, вклонився полеглим друзям танкістам і артилеристам, льотчикам і піхотинцям.